Inne i apoteket stod apotekaren och trillade piller. Han tänkte snart stänga. Då klev Pippi och Tommy och Annika fram till disken. Jag skulle behöva köpa 4 liter medicin, sa Pippi. Vad då för sorts medicin, sa apotekaren otåligt? Ja, det skulle helst vara en som är bra för sjukdom, sa Pippi. Vad då för sjukdom, sa apotekaren ännu otåligare? Tja, ta en som hjälper för kikhosta och skolskav, och ont i magen och röa hund och om man har råkat pilla in en närsta i näsan och lite sånt där. Det vore bra om det gängde och polera möbler med den också. En riktigt präktig medicin ska det vara. Apotekaren sa att det fanns inte någon medicin som var fullt så präktig. Det skulle vara olika medicin för olika sjukdomar, påstod han. Och när Pippi hade nämnt ett tiotal andra åkommor som hon också ville ha botade, ställde han fram en hel rad flaskor på disken. På en del skrev han utvärtes, och det betydde att den medicinen fick man bara använda att smörja utanpå. Pippi betalade, tog sina flaskor, tackade och gick. Tommy och Annika följde henne. Apotekaren tittade på klockan och kom under full med att det var dags att stänga. Han låste dörren ordentligt efter barnen och tänkte på att nu skulle det bli skönt att komma hem och få en bit mat. Pippi ställde ifrån sig sina flaskor utanför. Oj, oj, jag glömde. Det är nästan det viktigaste, sa hon. Eftersom dörren nu var stängd satt hon pekfingret på ringklockan och tryckte hårt och länge. Tommy och Annika hörde hur hjält det ringde där inne i apoteket. Om en stund öppnades en liten lucka i dörren. Apotekaren stack ut huvudet. Han var rätt röd i ansiktet. Vad vill du nu då, sa han argt åt Pippi? – Jo, ursäkta, snälla apotekaren, sa Pippi, men jag kommer att tänka på en sak. Apotekaren som förstod sig så bra på sjukdom. Vilket är egentligen bäst när man har ont i magen? Att äta en varm palt eller lägga hela magen i blöt i kallt vatten? Apotekaren blev ännu rödare i ansiktet. Försvinnskrek han och det är genast annars. Han slog igen luckan. – Kors vad den var, synt sa Pippi. Man skulle ju rent av kunna tro att jag hade gjort en nåt. Hon ringde en gång till på klockan och det tog inte många sekunder för den apotekaren blev synlig i luckan igen. Han var alldeles förfärligt rö i ansiktet. Varm, palt är väl kanske nog en aning, hårdsmält förmodade Pippi och blickade upp på honom med vänliga ögon. Apotekaren svarade ingenting utan slog igen luckan med en skräll. Nåväl, sa Pippi och ryckte på axlarna, då försöker jag med en varm palt i alla fall. Han får skylla sig själv om det går galet. Hon satte sig lugnt ner i trappan utanför apoteket och radade upp alla sina flaskor. Tänk vad stora människor kan vara opraktiska, sa hon. Här har jag nu, låt mig se, åt ta flaskor. Och alltihop skulle utnae bra kunna få plats i en, men det är ju tur att man själv har lite vanligt sunt bonnförstånd. Med dessa ord plockade hon bort korkarna ur flaskorna och tömde sedan all medicinen i en enda flaska. Hon skakade den kraftigt, där på lyfte hon flaskan till munnen och drack i djupa klunkar. Annika som visste att en del av medicinen skulle användas att smörja utanpå blev lite orolig. Men Pippi, sa hon, hur kan du veta att inte den där medicinen är giftig? Det märker jag, sa Pippi glatt. Det märker jag allra senast i morgon. Om jag fortfarande lever då så är den inte giftig och då kan minsta barn dricka av den. Tommy och Annika grubblade på detta. Efter en stund sa Tommy tveksamt och lite modstulet. Ja men om den i alla fall är giftig hur blir det då? Då får ni ta det som är kvar i flaskan och polera Måsas möbel med sa pippi. Giftig eller inte så är den medicinen inte köpt för gives.